Salmul 159 al poruncii 1. Slavă ție, Tatăl nostru, cel care din iubire ne-ai poruncit. Eu sunt Domnul Dumnezeu tău, care te-a scos din pământul Egiptului și din casa robiei, iar noi, din robia păcatului, prin fiul tău am ieșit. Slavă ție, Tatăl nostru, cel care prinde grijă ne-ai prevenit să nu aia alți Dumnezei în afară de mine și de vicleniile demonilor neferit. Slavă ție, Tatăl nostru, Cel care prin Fiul cel iubit, Legea iubirii ne Atunci când capeu vie în Egipt l-ai sădit. Slavă ție, Tatăl nostru, Cel care roada viei tale ai cules. Atunci când ciorchinii, visericii viruitoare, Ca și smirna i-ai ales. Slavă ție, Tatăl nostru, Cel care din minciuna demonilor, Ascuns în idoli ne tău cel sfânt l-ai scos, iar pe noi, dintre idolii, lumii ne ai întors. Slabăție, Tatăl nostru, cel care de slujbele pierzătoare de suflet și din calea celor puternici ne-ai ferit, la tine ne-am închinat, la tine ne-am rugat și ne-ai ascultat, la tine ne-am smerit. Slavăție, Tatăl nostru, cel care pe conducătorii trufași i-ai prăbușit. Și neamului nostru se închine la duhuri, la chip și la lucruri lumești n-ai îngătuit. slavă ție, Tatăl nostru, fiindcă sensul vieții pentru cei ce te iubesc l-ai descoperit, Iar celor ce te uresc și hulesc l-ai pecetluit. slavă ție, Tatăl nostru, cel care în legea ta taina și înțelepciunea ascuns, Când în sămânța iubirii în adâncul ascultării ai pus. slavă ție, Tatăl nostru! Cel care neamul nostru la dreapta credință l-ai chemat și destinul nostru prin Sfântul Apostol Andrei ni l-ai arătat.